Kniha 5, 32, 33 Vasišta pokračoval Prahláda se zcela stotožnil s představou, že je višnu a přemýšlel, jak by Boha uctil. Prahláda rozmýšlel Zde stojí druhý višnu, který se též vozí na Garudovi, je obdařen božskými vlastnostmi a silami a má všechny atributy Boha Vishnu. Nyní ho uctím, jak káže tradice, a však provedu to v mysli. Prahláda Boha ve své mysli uctil se všemi náležitostmi určenými tradicí a svatými texty a poté provedl uctívání i za pomoci vnějších obřadů. Po skončení všech rituálů bylo jeho srdce naplněno radostí. Od té doby uctíval Prahláda Boha každý den. Když to ostatní démoni viděli, následovali jeho příkladu a stali se z nich věrní oddaní Boha Višnu. Zpráva o tom, že se z démonů, bývalých nepřátel Boha Višnu, náhle stali jeho stoupenci, se blesku rychle dostala až do nebe. Bohové v nebi byli zmateni. Jak se z démonů mohli stát vyznavači Boha Višnu? Rychle Boha vyhledali, aby se ho na to zeptali. Bohové se ptali, pane, co je to za záhadu? Démoni jsou tvý odvěcí nepřátelé a to, že se proměnili v tvé následovníky, vypadá jako léčka. Kam se poděla jejich ďábelská povaha? A jak se u nich mohla vůči tobě objevit oddanost, která přichází až v posledním vtělení džívy? Dobré a božské vlastnosti prostě k démonům nepatří. Kvality jedince přece vždy bývají v souladu s jeho základní povahou. Těžko pochopit, že by se démoni stali přes noc tvými následovníky. Chápali bychom, kdyby se postupně vyvíjeli do vyšších stavů bytí, pěstovali dobré vlastnosti a pak tě začali uctívat. Ale těžko lze uvěřit, že někdo se špatnou povahou se náhle stane tvým oddaným stoupencem. Vyšnu odpověděl. O bohové, nepodléhejte pochybám a beznaději. Prahláda se opravdu stal mým stoupencem. Toto je jeho poslední vtělení a skutečně si zaslouží být osvobozen. Semínko jeho nevědomosti bylo spáleno a prahláda se již znovu nezrodí. Je smutné, když se dobrý člověk stane zlým. A je dobré, když někdo se špatnou povahou začne být dobrý. Proměna prahlády je pro vaše dobro. Také lze říci, že sice není přiměřené tvrdit, že někdo omezený a podmíněný se může stát nepodmíněným, ale když řekneme, že nepodmíněné bytí bez vlastností se jeví jako podmíněné, je tomu tak. Vasišta pokračoval. Vyšnu svými slovy bohy uklidnil a zmizel. Bohové se vrátili do svých příbytků a o prahládovi začali smýšlet přátelsky. Každý den prahláda uctíval boha Vishnu v myšlenkách, slovech i činech. Bezprostředním důsledkem toho bylo, že v něm zesílili ušlechtilé vlastnosti, moudrost a nezaujatost. Nevyhledával potěšení a jeho mysl na potěšení nemyslela. Tím, že přestal po potěšení toužit, byla jeho mysl volná. Bůh Višnu se sám vydal za Prahládou, aby zjistil, v jakém stavu se nachází. Putoval pod světím až na místo, kde Prahláda prováděl obřady uctívání. Když Prahláda viděl, že sám Višnu navštívil palác, zaradoval se, a obřad uctívání ještě zopakoval. Prahláda se modlil. Nacházím útočiště u pána Višnu, v němž se radují všechny tři světy. Nacházím útočiště u pána Višnu, jenž je nejvyšším světlem, ničícím temnotu každé nevědomosti i útočištěm bezmocných a ubohých. Nacházím útočiště u pána Višnu, Jenž je nejvyšší jistotou, nezrozeným, u něhož stojí za to hledat útočiště. Nacházím u tebe útočiště. Záříš jako tmavě modrý lotos či drahokam. Tvé tělo je modré jako obzor za jasné zimní noci a ve svých rukou držíš lasturu, disk, kij a lotosový květ, jež jsou tvými božskými atributy. Nacházím útočiště u toho, kdo přebývá v srdci každé bytosti, jehož hlas je pravdou a posvátným textem a jehož pupek je sídlem stvořitele Brahmy. Nacházím útočiště v tom, jehož nechty září jako hvězdy na nebi, jehož usmívající se tvář je jako měsíc a v jehož srdci přebývá klenot, ze kterého jako svatá řeka Ganga plyne prout paprsků světla. Nacházím útočiště v tom, kdo je navždy nezrozený a neměnný. V němž se neumenšen, nachází celý rozlehlý vesmír a jeho tělo má všechny ušlechtilé kvality. Nacházím útočiště v tom, kdo sedí na banánovém listu, vedle sebe má bohyni Lakšmí a krása jeho těla je krásou zapadajícího slunce. Nacházím útočiště u boha Višnu, Jenže je jako slunce v lotosu tří světů, je lampou prozařující temnotu nevědomosti, má povahu neomezeného vědomí a odstraňuje utrpení všech bytostí.